بسم الله الرحمن الرحيم ومثله وان الدين لا واقع ما كنا حول ربنا خلاف دمت الظاهر تعبير داګه په اړه مثال شو په فازا دا ویل شي د بل تعبیر ذکر کړي اگر چې دغه د مثله نه نه نه وان مکان یقع دا قران کې د دین له واقع یकीनن جزاء چدا غیرس د جزاء چدا لو واقعون دا واقعا شوی دا واقعا شوی دا یا واقع کیدونکي دا خدای نو چې واقعا کیږي با خبرم تر هلکه دا انده انده کې به واقعا کیږي ته قیامت را انده کې را جزاء سزا انده کې را ته مزارع تعبیر وکارو و ظاهر تعبیر پر خودی شپ ظاهر تعبیر په زبانې په خلاف د مخت ظاهر تعبیر او شپ په اسم فایل سره خبرم ځه دراځي نتا راګې لپاره مثال شه او په تشو کې په معنا د مازی شي کو په معنا د حال شي نقطه کې نکتب نقطه کې تحقق لوګوده ان لا تر یی کې نیده د قیامت شری یی کې یی او مثال هو په مسل د تعبیر د مستقبل نه په اسمه فایل سره خپل تاکا کولا اللہ تعالیٰ ویدن دین د جزا چاہتے لواکی خام خواکی ایکیناً مکان یا کاؤک ونحوه اوپا مثل دده التابیر عن المستقبل با اسم المعفول تابیر مستقبل نا پلپس دا اسم معفول سرق قوله تعالی ذالک یوم مجموع لہو الناس دا اصل کی دا سورت غود دا دول سم بسی پار آیات ان في ذلك لا ايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود لذا اغي ایت ده غرض ان في ذلك مكه الله تبارک وتعالى سوره هود كلذل سواقات ذکر کڑی ان في ذلك العبره لمن خاف عذاب دې کې به په دا ډول تشریح راپراپري واقعیت چې صبح د آزاد دا خرتنا ذلک یوم مجموع او دک ترس چې دا درس دره د جمع جمع کېدو دخل کوی خلک دې کې جمع کړي شي دا ورځ دا چې دی ته خلک سړي جمع کړي شي او ځل ته یجمعو ول پکارو مزاره دا به آینده کې درس کې خلک جمع کې جمع کړي شي وي نه دي مندل تعبیر چې په خپله د مخته ظاهر نقطہ پر تحقیق ته ینه دا وو کو دا جمع کې دل س شي یی دي نو دا یی دالک یومن دکرس ذالک الیوم یومن مکه قران کې بیان شوی دی اشاره کوي دکرس دا دکرس یومن دا داس ورس دا مجموع له الناس دې د خلک جمع کولي شي مکان اجمع او ها خونا بحث او دلته کې سوال کوي ان اعتراض دي بحث دی دلته کې بحث تر بحثم کې جواب په خپل باندې مقول من اسم ف المفول ک اکونه به استیبال لم اکون ذلك ک حس اصلظه ون کو من هموافی مواله لح متظ حال او دو د اسمفالو اسمفول د پهماه د استیبال ا چې دا اصل وظانه ده استعمال مجا د اصل ووز حال یا ما خو دوور ب چابان دیه نو چې مرادم استقبال دې په معنا د استقبال والی نو خلاف د مقتضا ظاهر ورانګه مرادم استقبال دې او دې معنا په استقبال والی اصلي و ځانني همانا د استقبال باندې خراږي کنه نو دا بس شي چې په کو نو کلم انهما واقعن په موقعي واردن علی حسب مقتضا ظاهر نو موافق د مقتضا د ظاهر به شي په خپل معنا کې به وارد شي خلاف د مقتضا د باربده مثالونه کوي دایش کال کې ر اودونته ک بحث د ان نه من اسم تصنیره <تصفيق> هر به اسمفاو د مفون لکه اسم مفون لکه يكون واقعکی په معده استقبال كن لك اگر چې استقبال بند راقل بحث للو انهدي پ د نهکه چریداسي شي په معده استقبال شيفه يكون كل من همشي به دوالان اسم بال اسمفول واقع عن ب موقع خپل مكت واقع شي وارد د على حس مکتظاهر او دا بوارد شي په مکتظار د سلام د ممتاز ظاهر لپاره مثالونه کوي حالانکه بعض زمونږه ای کرے مثالونه د راغه مطابق پکار دي ول جواب ان کل لمنه حقیقته بما تحققو فی کو الوسب وکد تستعمله هن په ما لم يتحقق مجل تنبیه ان التحقق جواب دلون د خفار زنګ په پوغه د جواب خلاصو وره بس د بدو الفاظ وای اصل جواب د زمونږه خبره په دې باندې اصل مزل اصل وزد بارته چې دې مازیده پر راضی تحقق الوصف تفرزی د مازیو د حاله پرزی استقبال لپاره ناراضی مون په اعتبار د اصل وصف خبره کو چې دلته کې خلاب د مخت ظاهر ته په اصل وصف باندې نه نه دا غنډول دا صحیح څنګه ته د دا غری په اعتبار سره موږ خبره دلته کې په هغه معنا باندې نه هغه ست شو چې واقعي وکړي نه ته دا غوړه خبره به آینده کې اصل وضع ذکره او دا اصلی وزن اوارد مجازان بلید نو خلاف دمکت ظاهر شکنه خبرم زه درال او د جواب به هداک تفصیل او جواب که تو دې د دوا استعمال یی استعمال دغه شبل استعمالی دا شی یوه حقيقي استعمال شبل مجازی استعمال شاو نو دلته مجاز داب او پسې وای دلته مجازي استعمال شو او اصل استعمال دا نو بخلاف دمکت ظاهر راوی را کنا والجواب جواب ده ان کل منهما هند اسم مثال اسم مفهومه دا حقیقت پیما په آغاز کې تحقق په یو کول وسه چې کم ځای کې ثابت وکود وسه وکود وسه بیا په ماضی کې یا په حال کې نو پاره کې د حقیقت چې د حال لپاره استعمال شي تحقق کول وسه پغيږي وی یا ماضی کې یا حال کې وی وقدیس تومل او دلت کې چې ده نو دا جواب ووایي چې جواب تو اشاره ده چې دلت کې هغه سنند نه خلاف د مخت ظاهر کارو شو وقدیس تومل هغونه او دلت استعمال شوی د پیما په هغه وله کې لم يتحقق چه مامله واقع شوهه ندا چې مامله د قیامت ده د جزا مامله او د جمع کېدو مامله فیما طعام مامله کې لم يتحقق چې الله تر ثابت شهه لم مجازن, مجازن استعمال شوهره او دا سره پر نقطه د مشركه تنبیها علی تحقق یو کوي د پرد تنبی چې دا جمع کېدل د قیامت دی رستا د یقیني دی اذا جزاء واقعي کې د سړي يې كنې په دې باندې تان پا دا خبر ختم بل زکر کې خلاف دمقته ظاهر د بارنو مثالونه ذکر کيه او پاي کې قلب و منه القلب عددنا بلا قلبهم نه قلب پاسي لوغت کې الټکوله تللې کېږي ستایلې کېږي الټکوله اوبدل تکم استلاقم دکته الټکول خو كلام الټکول مرادي كلام الټکول په کار دي ولټک ولټکول هغه مراد دي اداګه په دوه قسمه کله لفظي اعتبار سره وکړه معنی اعتبار سره کاله الفاظ مقول ارئته منته هزا الهو هاوا ارئته منته هزا هوا کو الهو خبرم زين تعالی کنه کله قران کې واقع شي نو کله معنی اعتبار سره خبره ولټپېشي خبرم زين دراګه نو دا کولی شي د پاره د مبالغې تشبيه بلی و سپنشانی وای نه لګین نه فيال <سؤال> تبيين بوجه احل <سؤال> الله <سؤال> البيع ان مر کله د معنی لپاره پليښکلن پس او بیا دا تقریبا تقریبا د کلام په ټولو ازوکی کې کلام مفول یو ول ثاني شي ثاني ول مثال مدرکو کلام شبانه مشبابه هی جوړ کی کلام مشبابه هی نه مشبابه جوړ کله دا ستاره وکي مفول جوړ مفول نه خاص وکي خبر جوړ خبر نه محتاج کیدې کلام څمره اجزا چي دي نو په هغه ټولو ممکن دي او کېد شي او واقعیا مثالونه هغه ملاوی کې د سره یو لفظ دی یو مانوی دي صحیح شو لفظی تعلق ساتي د نحوي سره مانوی چي دي داغي د دا پارنوکاد مانو اونټکل دغه د پره بوجو چا سلمان خدا سره ويل پکارو دا مانتا داسه دا د معنی سره تعلق ساتي او داغي د دا پردي نکاد سکیو ذکر کای داغه د دا پار دلته کې یو مثال تاسو ته وشکی له ولیکو تاریخ کئ چي ايوج علی احد اجزای الكلام مکان یو قران جوزه د ابو زادل بن او جزءه وې نو ارجو سک دشي فایل مفول صحیح شو جر مجرور مشبہ مشبب هی ټول کې دشي نو عموم ته اشاره چې د کلام و عموم و عام کلام کې رد لشي مثال پښ کې ارس تنک تعالی الحوض زمونږ جبې به د بار سره چې والو دا دا سری باندې ولټنه د سریو سید ارس تنک تھا ما پښ کو په حوض باندې صحیح شو زمونږ پ چې سوچو چې دا به د لوی سره اصل کې عرب چې استعمال کوي نو غي دا کار کوي چې علب ان لفظ باندې داخلي چې کم ذشعور وي معروز عليه اغه ګرځي زی کم ذشعور وي اغه کې شعور وي د پیش کې دوه صلاحيت پکې وي صحیح شه نو عربان سکه وي وایو ما يا رب الذين كفروا على النار نويلتكم قلبه دا علب باندې وَيَوْمَ يَوْرَضُ الَّذِينَ وَيَوْمَ يَوْرَضُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوْا أَنَّا دا سویل بکارو اخبران جانتا ہے نوعا اغیب اغش بانده عرب داخلی چکم زی شعور بھی و دلتا بچا داخل لے زی شعور بانده کیا غیر زی شعور بانده غیر زی شعور بانده داخل لے نوعا اصلا دا سویل بکارو عرض تو على ناکت الحوض سرح شکم آنی دا د اظهرا لمن من به اخته دلت مطلب اظهر لي خود لي ما ماقول تعرض معنى التداده و هو من خلال القلب يوتن قلب وهو يلاحظ اجزاء ده شوجز الشيء ده اجزاء الكلام فزاد بال ولا قرابه بتمكانه فزاد ده نعم عرفت النكهه على الحوز ما كان عرفت الحوز على النكهه اصلا ده مانای سر دا اصل کلام مانا اے اظہرتو عرصت الحوض عرصت الحوض مطلب سشری اظہرتو عالی دا اگر تمہیں مخامک سعیش گنا قرمیتو باسو ارتو مخورا نخوض المرابیدو پیشکولونا لی تشری باچی داوس کی سعیشو نداء نسال شو او زبی بارا کی اختلاف تے وقبلہ السکاکی و مطلقہ سہی علامہ سقاقی ذلک وجد کر مطلقاً کو سکتہ پکي وی اوکنوي اعتبار لاتف کي وی اوکنوي دا پنځبان مطلقاً مقبول ليه وقال وغيره انه ممن يورث الكلام ملاحتا ذات دقيق کلام کي نمکيني او خوبواله خبر جون تا کي دا دې کې کسی کي خوبواله پیدا شي خبر هم ځان تر خبر خوب شي کر کوئی دې پېژندا خر دے. وي خرقه دې پینشه وي دي ها هر بده کام املان درا لگا نو مشباب مشباب هي کی ولټی کینا دې پشان ده خر دې اته چې خر د دې پشان دې خبرم زال درا نو کلام کې ملحت مشباب مشباب هي کی چې ولټواله کړی شي هوګواله کې پیدا شي سګټری پلان کې پشان رسو مې رسو مې پشان ده پلان کې ها وباله بنوګنه ځکه پښان د تباخير ته تباخير شپه ما شپه به هی که ما د سرک مرحله بیان کوم نور موبایل کې نقطه کېږي د قران چې کوم قلب نه ځای مثال کې ارا ايه معنی معنی ته هاو هو الوهو چې ته الوهو هو واهو بدا الای اقبال کړه جو کړی ابل چې خدای دن تک مبارکه را کنه نه بالکل الی نه د مخانه لګه نو بہرحال وقال اگر ولینهم معی رسل کلام ملاحتا کلام کی کم سکم نن گیني سکے پیدا کای خوګواله پیدا کای ورده غیره اظهر سکاکین مطلقاً رد کړل دي لئن هو اپسل مطلوب ای مطلوب التکل دی ونقیز المقصوده مقصوده اولتاکول دی او مقصود مطلب او مطلق اولتاکول دی او دا اغیوی سیلی دے او تبتزانی او بالمسلک بیانی او محاکمک او الحق انہو انتظامنا اعتبار اللہ تیفن غیر الملحة اللہ کی او, او نفس القلب کو بلا او رستب او و اللہ رد رستب او پسی الفاظ یاخو الک النفس الټکولو کې ملاحط پیدا کیږي علامه طبタニوی لري اعتبار نشته کله چې علامه څخه کې د خبرې نمو اعتبار لفظ ملاحط د جنته قد جواز نشته او مطلقاً رد کولم سینې فیصله دا شو کد النفس ملاحطنا علاوه څو نقطه کې وي نو مقبول صحیح شو او کله بالکل مطلقاً د نفس ملاحطنا علاوه څو نقطه لري مردود دا کول فیصله د پښتو السلام حاکمه کړه د دې لپاره چې علاوه نورم د دې اقوالي بعضې وایي چې د قران له علاوه جائز دي خبرونه په قران جائزو بعضې مطلقاً جائز دي په قران کې او په غیر قران کې کنو تطبیق کې او کنو تطبیق کې دا مسلک د دې مسلک کدا دي دوه مسلک او سر نور دي پنځه مسله کړي بعضې د ضرورت د وجه نه جائز وي خبرمزه ان تر لگا مسلکونو په کې د دې نورم شته ورده و غير و او ايه غير السكاكر قد مطلقا كاعتبار لتفيو كنكتبيو كنلنه هو اكثر مطلوب ونكيزه مقصود ذكروا تقول مطلوب ونكيز مقصود هو الحق وحق دا انه انتزم اعتبار لطيبا كديك يبارك نكتبيو غير دا ملحط اغنا اور نفس الجنب الكل. نفس تقول اس رقم قولي وله پیدا شويه اغنا علاوه كنقطه ونقابل دا مقبول وي صحيح كما قبلوا له كذلك هشام ام سشريستريجي والله حمد المغبره ارجائه كان لا لون ارضه سماؤه الا لونه ذا شعر بشقي ذا شعر بشقي در شعر شعر آئی چه او محمد او با معنی دروب باده او محمد او که او جنگل زنگل تا باید که بنی هموار میدانی آغا مپازه او مغبره چه بلکل دوری پکی الوزه چه بوٹی موٹی پکی نیتی چه دوری کنه وا محمد مغبره اګړ د صبا میدان دلجن زنګلونه دلجن بیابانو بیابان معنی څه یې راځي بیابان اګړ دویونه باندې پګي نه اګړ دلجن بیابانو مغبره ارجاع د ډېر نه اګړ بیابانو داس معنی وا محمد اډيرو بیابانو مغبره ارجاعو چې د ولدي ارجاعو ترکو نه نو کأن لون ارضه سماؤه گویا کې د اغه د زمکې رنگ د آسمان رنگ هlane کې د دې مقصود دا دی چې یا د الله سا د آسمان رنگ چي نه پښند زمه کړي کأن لون السماءي لون ارضي دوري دوري دی گویا کې اغه زمکه او آسمان ولا رنگ چي پښند چاړي زمه کړي نو دوی د زمکه رنگ پښند چاړي آسمان زمکا ندو دشیو دی دولو دلاسا اسمان دول جن شویده پشاند زمکی پا خبره اوٹک لکنه غاسه ویل پکارو کانا لون و سمائیهی لون و اردهی ویل پکارو کدوی لون و اردهی لونهو ای لون و سمائیهی پا خبره اوٹک لکنه انو دیکی مبالغه مقصود ده پا دیکی نکتشتا اغالی دی توجد مبالغه مقصود ده گوه اکی بس د سمان د ځمکه جوړه شوي ده کلونه ااک نه لاونه عرضې سما دم کرن دا رنگ راسمان د رادي بس داان د اکاران دا تر زیل تشبي مجببي نشتهسم چې داداخلړپل د ناغم خلک اوشه خلپ. ومت <تصح> او <تصح> ډیر بیابان مفاظ نوبرتن مطلوتن لغوره چېرنګ شوي دي په دوو سره اررج و افرا کوو به طرفونه د دواله ما ناران واحی یم جمع طرف تا جم راجا دا ارجا او جمع درجا ده مکسور چمت سراونه راجا امید تنو جوڑنے صحیح جگہ نے کان لونه ارضی لون کان سما لون سماہی صحیح جگہ نے دا سما لون السماء پر مصرع من باب القلم کأن لون سمائه لغبرتها گویا کې اراض رنگ د اسمان د دې وجود ډور نه لون لونو کې غونډه اراضه ملونه کې کأن لون سمائه لغبرتها لون ارضی گویا کې د اسمان د رنگ په شان د زمکه چې د زمکه رنگ بالکل د اسمان دی ورته بار لطیف او هغه اعتبار زائده په مجرد لطافت دی قلب باندې هغه څه اغمبالا کلي قوس عبد الله السماء بالغبره دي په دوجنوال سره حتى کانه وصار وايي کړه اسمان درزده بهیسو په دې هيصه سره يو شبه به چې مشابه دې سر اللهن الارض سچي ازا غداران في ذلك په دې دوجنوال کې ما ان الارض استن پی سره دنه چې ارچ دې دا مشابه دې دې سر تشبيه مقصود دردا سن له والا رد او كذا سن ینې اعتبار لطیف پکې د نفس ملاحظه نه علاوه نیو نوبیا ورپسې دی رستواي او رد د کم ځکې دی همبسه یو دغړې په اساس رد دا کار هغې نشته متنه متنه بنې جوړ کړي رد د بیا مراد کول شي و الا و انم يتضمن اعتبار لطیف ان ګو تضمین نه کول اعتبار لطیف لارو د داب مردود کول شي کله کله یلنه هه عدول عدول تدعول د مقتضا د ظاهرنا من غیر نقطتين بغیر د داسې کولای نه یو تد به هڅه په اغه لا غل سه اعتبار و متد کار هغه غل سه اعتبار ور سمنون علیها کما تعین تجن بدنن بالبدنسیا دا شعر کاکا چده د خپل او خصیفات کې تلما ان جرا هر کله چې جاريشه سمنون طغی باندي اگر د کواله او سر ابو علی صحیح ہے allele hadi ukh banday de hazal zidd se man surawal to ye hazal kamzorai tai har kal che padi ukh banday surawal ra hai no da das shwa kama tayin ta bil pa danis ya go kitab building building de wrta pali de khate da pasa building de wrta pali khate da pasa no khata khala ko building wrta د خطه د پاسه بنډنګ راځي بنډنګ وایي چې خطه لاره بغي ته خطه الیم کې بلکې خطه راولي بنډنګ لاره بغي ته پي او نیوي چې سیوی د صحیح نو دغه اصل کلمات دغه لپاره مثال پیش کړم چدی کې سمختہ نشتا په دې باندې د اشکال کې شريک نقطہ اشتا کړه ډکوالې پدوم رغت شویي سرووالې چې پشان د بلډینګ په پشان د خټې نه د یو د خټې نه ریلیوالې سرووالې یو د بلډینګ غټوالې ده دا مبالغه مقصود ده ککل انشار تلمنا ان جراسمینن علیها هر کله چې جارش سرووالې په دې اوخه باندې سیواش ظاهر چې کما تعینته اندازې شوا پساره کم پساره کما تعینته راوخداسې شکه کما تعینته لکسن جتا تپلي بل پدنې دا بلډینګ دی ورته پلي الکسرا الکسری دا بلډینګ دی تپلي استیا غه پخټې ده پسا بلډینګ دی ورته پلي استیا غه پخټې ده پسا سیاسته ویل کی اے اتقین المخلوق هغه خټه چې مخلودی بتنی د بوسوسره خزانه چې یو من بوس پروا د دې د وسلو دی بلګر ملاقات نو اغه دغه ورځ زمایز خطا کوي کله چې کتلی ده په سبب یې لاکینه ندی په کیسه کوي بوزي نو اصل کې سیاق چې کنده مطلق خطا نه وي باید کیږي بوسی په تینې مخلوط د تمن ول معنا معنا او اشوا کما تعیین تل فننه اصل معنا لغد دا بالریکا د سیاق کا دا په سیاق باندې داخليږي کما تعین ته لکه څنګه چې تا ته پلی بیلدینګ لوکړې دی بيس ته پخټو دي لوکړې یو کال لري کیږي تعین سطح سطح حواله پ تعین ته سطحا والبد نو و سويتوه بالتين rama برابر اوس نو هغه پراس کې چې بې دې نقطه شته ولکائلن او گنجائش ته دې کائل لپاره یو کل چې دی وې ان انه ذا كلام چې دي يتضمن من المبالغه ته نا د دی دا مبالغین پا وسب دناکی که بیسامنی پا سربوالی مالا تزمن قولنا چې متزمن دی دا, دا کول زمنگا کما تیین تلپدن بیسیع لی ایحامی هی نو دا دا سر لگی دل دی سر لگی دل دی انہو من المبالغان لی ایحامی هی زکا دا قلب چه دی وهم ورکی دی خبری پدی که مبالغا زکرا لی ایحامی دا وهم ورکی انسیع ان السياعه قد بلع من العظم والكسره دي اذا سياو دوم رډبلی په بلډینګ باندې دوم رپوخ لی چې دې په سر په ټاټوالي کې او په کسره کې رسیدلی الی انصار د منزله اصل چې دا لوم د بلډینګ په شان دي خډه کلی وی او پدن په نسبت سره پشان دي لی نو خټه پشان د بلډینګ ورز دي او بلډینګ پشان د خاتې ګرځي دي الی اغره زه نو مطلب دا یی چې دا خو دومره سربده د داسې بلډینګ د پاسره چې بلډینګ لیو د بلډینګ نه غټي خبره مزه دا د اخوه د اخوه بلډینګ په شانتی دا غي د لیو په شان سربواله پې نه دی د اغه بلډینګ د لیو په شان سربواله دی چې د اغه بلډینګ لیو د بلډینګ نه سي غټي بچې بچې د دنیا نه کټګا نه د دنیا نه کټ پیدا شي موږ سمره خوګې مشببي هي سمره خوګې تاسو ته پټره نو دمره په مشباکي طاقت پیدا کیږي نه ته پلانکي په شان دا سه زما پښندوي خته به بې بودي تبخي دا بیا پښند تور کارو شمه مشببي خوګې کنه مشباکي څخه پیدا کیږي هوګواله او سمره چې زور وکړي مشببي له دکباهت نو په مشهباکي څخه پیدا کی کبار او سمراجيب باي کي حسن پیدا کي نو د مردي کي څخه پیدا کي حسنکه بلانکي په شان د سپو م نه په شان د وردا بس نو مطلب دا لري کته وتني شي کنه ها نو شاعر د دوی لیکای لنې کول سردا اعتراض کي چې د کایل د پر اعتراض گنجائش ته د ګوري نفس تشبید د نفس له سر نور بيدا غلي وسو په دا سر دا ډکی شي سیو بلډنګ غلي او د بلډنګ پشان شي و بلډنګ دلیو پشان ته نریشي وی کوو څنګه د اپریکي ولا کوټانه دي جوړې شوې مست